Elkarte balda, irabazi asmori gabeko elkarte balda, elkarte horren egita asmona guzia, Euskarabentura espedizioa sortzea da, eta beraz, espedizio hau, e, doneiako ebidea jarraituz, Euskal Herriko Rialde guztietatik oinez igaroko da, E bimila emesortziko guztailan. Espedizio bat gaztei zuzendua, uh, uste dut amasaita uh, amasazpi urte harteko gazteei, zuzend uh, zerreitik ser gazteen gana, holako egitazmo bat zuzendu duzue. Bai, ben, e, egitasmoa sortu zen bere araian boi zen, ba, elkarteko kire batzuk antzirelarik, e, ikusi zitu zen emaitza e, soziolinguistikoak, eta e, ba, ikusi zuten pixka bat nola euskara jakintza geroz eta e, handiagoa zen euskal herrian, e, geroz eta jende gehiago euskara zintzatzen zen, baina erabillera e, e, ba, etzen, etzen neurri berdinen handitzen. Ez? Orduan, e, eh Gaztek e, batez ere bai ikusten da erabilera, um, eh e, e, euskera hainitzu eh da gero erabileran ez ba erabilera, ez da dute erabiltzen orduan bueno, pentsatu zen baser egiten alden hau hau e, Konpontzeko pixko bat e, e, euskaren erabilera e, indartzeko eta berat, segitas moa oatera zen. E, e, piskat ispiratua dago rutaketzalaren etzalaren ideian, rutak etzalda e, e, goa ameriketan egiten den esperizio batez, eta hortik atera da, gero helburuak e, edabat ez ezberdinak dira ez, baina piskat hortik sortu zen ideia. Hau ganeldu urtean, iraganen da espezizio hori ustailan egin duzun bezala. Oan, unik nen dira jiragazte hauek? Beraz, eh, ibil bidea segituko du doni iru partetan eginen da, e, ale batetik eginen da barnekaldeko Frantses bidea, gero barnekaldeko bidea eta kostaldeko bidea ez. Espezioak e, iraganen ditu Euskal Herriko e, provinzia guztiak, beraz, e, Mauletik abiatuko da, doni bane e, garazitik, doni bane garazitik horreagatik e, pastuz e, irunara aldera abiatuko da, eta gero e, irunatik diana aldera hortik izanak. E, autobuz bat hartuko da, eta herri geldialde gelde alde bat eginez da, donen miliagako kukulan, e, gelde alde bat eginez da, eta gero hortik e, e, gatzagetatik pastuz, gazteizera, gazteiztik irunera, e, donen jakue bidea barmekaldetik eginez, irunera ino, e, irunien, irunen trein hartuko da baionara ino, eta baionan e, inen da kostaldeko bide guztia getxora ino. Beraz, hori espedizio hasiko da ustailaren lehen Eta finituko da em, usta jaren hogeita maikangetxon. Mm, Ila bete bat beraz ez, az, azpi azkenean lojalden itzulia piskate egiteko azkenean, gutxi gora Hori bai, da, bai, e, oinez eginen da, un da hogei gazteak elkarrekin joanen dira eta bire guzti elkarrekin eginen dute. Eta, ara. Mm, oan Ahi. gazte hauen, jurtuki gazte hauen hautatzeko e, uste dute hautaketa berez bat egineen zuela orain goiti. Hori da. Eh, hemen likoitik eta martxoaren 18 arte, eh, interesatuak diren gazte guztiek e, bidaltzen al dute lan bat eta haien motiba pengutuna, e, ba, interneten atxemanen duten el bideo batetara, e, edo postaz, eh Euskararentura elkartearen eh, ba e, interneten Hemanen duten el bideoan, llamar Jauregia, Mira, mira Kontxa, 28ra nonostian, eta horrera bialtzen alituzte lanak gehi e, motibapengutuna beraz, e, lan horien arabera hautatuak e, izanen dira gazte horiek e, lan horiek e, ba, bost e, formatu ezberdinek takuak izaten alko ira beraz, e, izaten alira edo historikoak edo literarioak ikusentzunezkoa, plastikoak, edo musikalak eta um, irugari posible proposatzen ditugu euskarabenturatik eh horren horren barnean be gazteek alduko dute e, nahi dutena baina pixkat e, nolabaitean laguntzeko edo ideiak emateko hiru e, proposamene egin ditugu beraz e, gaiak izanen dira euskera ta e, zure herria euskera ta itsasoak euskera ta emazteak eta bara hiru e, gai horien barnean nahi duten formatuen gazteaztek dialtzena alkoituzte haien lanak e, martxoaren 18 e, baino lehen Eta eh, apirilean eh, emanen dira eh, autatuen ba, izenak, eta gero ustailean izanen da espedizioa. Hmm. Haukera ere beraz gaztean sohkuntza uh, eta talentuak ere hau uh, aintzinen emateko, uh, erburu bat da. Bai, bai, hori da, bai. Bai, ta pentsatu guneen pizkadak, bon sentako zenako es ez, e, e, formatu ezberrienak ezberrinetan eh e, aukera eman, ez? Haien haien adierazpen ezberriña e, ez berdinei ba, garatzeko aukera emateko ez ez bakarrik modu batean erudiatziz baizik eta pentsatuz ba, pentsatu, ba ara, e, musika maitatzen azaltzen aduen horbaiti edo marrazketa edo em, modu ezberrinak ez ba deni aukera emateko haien haien goguai do azalseko um, beraz suposatzen dute eh, igualdiko teipajaldiko gazte izendua dela hori ere zuzendu dago iparraleta eta egoaleko gaztehi, baina baita ere diasporako gazte euskaldunei. Beraz, balintza bakarra, e, e, espeizian partartzeko da euskerazko ezagutzak izatea, beraz, euskeraz erreski mintzatu al izatea, eta beraz, e, iparral edo diasporakoa edo e, berrin hongo izan beharkezen alda, gero hara. E, hau e, tatuak izanen dira, haien arabera, baina hori da hori da balintza bakarra ez, euskera, euskera azkoa mintzatua, errezki mintzatza euskera. E, Ibiltza maitatu barko da, askilbuz da izanen da, eta, eta zapeta honak az, azpeko eraman barko dira. Bai, bai, bo, gero untxa, untxa tratatuak izanen dira, baina, bai, pixka fisikoa izanen da, lere bai. <laughs>